За час, проведений біля рулетки, я виграв три тисячі доларів. Останні півгодини мені складала компанію «Вродлива дівчина з зеленими очима». «У вас вдалий вечір», – зауважила вона, спостерігаючи за моїми успіхами. Я виграв ще тисячу, походу дізнавшись, що звуть її Адрин Маклоузі. Зібравши фішки – я попрямував до столів, де грали в «Блекджек». Гадрайн рушила слідом. «Вам вже щастило в рулетку? Навіщо змінювати гру?» Я усміхнувся. «У рулетці править випадок або удача. Я вирішив, що надаю перевагу більш інтелектуальній грі. У «Блекджеку» людина, звісно, певною мірою, але все ж сама коваль свого щастя». Я приєднався до трьох гравців, що сиділи за одним зі столів. Дев'ятка лягла сорочкою догори, вісімку мені відкрили. Сімнадцять. Я попросив банкомета карту і отримав четвірку. Тобто в сумі двадцять одне, як і жадалося. Вадрень Маклоузі округлилися очі. «Ви прикупили, маючи на руках сімнадцять?» «На сімнадцяти всі зупиняються. Всі!» Я не зупинився. Під час наступної здачі на стіл лягла десятка. Дев'ятку мені відкрили. Дев'ятнадцять. У банкомета відкритою лежала вісімка. Вельми кортіло прикупити карту, проте я вчасно спинився. Навіщо показувати, що аж надто кортить програти?» Спинився на 19, банкомет нарахував у себе лише 18, тож знову виграв я. І продовжував прикуповувати, маючи на руках менше 18. На 11 годину я став багатшим ще на 2000 тисячі доларів, вигравши за вечір 6 тисяч. Я глянув на годинник. Час додому і в ліжечко. Я суворо дотримувався розпорядку дня. Я підвівся. Мабуть, на сьогодні досить. Поглянула на годинник і Адрейн. «Так, рано йдете? Невже більше не гратимете?» «На жаль, так. Принаймні сьогодні. То ви повернетеся? Я маю намір повернутися завтра». Їй така відповідь задовольнила. «Я, мабуть, теж прийду». Я не помітив, щоб вона робила ставки. Справді, хіба ви граєте? Вона усміхнулася. Мені до подоби спостерігати за грою. Дехто вважає, що я приношу удачу. Я обміняв фішки на готівку, вийшов на двір під дощ. Не пощастило, подумав я. Добіг до Кадилака і рушив додому. Минув браму десь о пів на дванадцяту, залишив автівку на під'їзній алеї біля парадного входу. У будинку не світилося жодне вікно. Ймовірно, всі, навіть слуги на третьому поверсі, повкладалися спати. Я віднімкнув двері своїм ключем, піднявся до спальні на другому поверсі, виклав гроші з гаманця – Довго на них дивився і міркував. Чим зумовлена пристарсть людей до азартних ігор? Хворобою, дурістю. Я випив бренді з содовою і ліг спати. Горанці, як зазвичай, поснідав разом із тіткою Сарою. Спустився до їдальні, поцілував її в щоку і заповзято взявся за яєшню шинкою. «Учора ти повернувся додому досить пізно, Роджере», – заважила вона. «Ти не спала?» Здається, у твоїй спальні світло не світилося. Ти ж знаєш, у мене безсоння. Де ти був?» «Ходив у кіно, вона насупилася. Сподіваюся, не на один із тих фільмів, куди не допускають дітей до 16 років». «Ні, тітко Саро». «Тільки до чотирнадцяти». Вона заспокоїлася. «Ну, ти зрештою вже дорослий, тож від таких стрічок особливої шкоди тобі не буде. Напевне, там так і сипали лайливими словами». «До речі, тітка Саро, лайки було не так уже й багато. Проте ті слова, що були, повторювалися часто». Тітка Сара – це сестра мого батька. Вона так і не вийшла заміж. Мої батько і матір загинули в авіакатастрофі, коли я вчився на першому курсі коледжу. Після похорну з'ясувалося, що успадкував я здебільшого борги. Тітка Сара вирішила, що зобов'язана оплатити мою освіту. Коледж я закінчив, проте не пропрацював і дня. Вона воліла тримати мене при собі, не те, щоб ми були особливо близькі. Підозрюю, їй хотілося, аби в домі був хтось із родичів. Після сніданку тітка Сара протягнула мені знайомий білий конверт. У ньому я знайшов чек на тисячу доларів, моє місячне утримання – я знову смокнув їй в щоку. «Ти така добра і великодушна тітко Саро». О восьмій вечора я повернувся до клубу Джейсона. Адрин сиділа в барі з глядним джентльменом. Я з ним уже перетинався. Чи то Свенсон, чи то Свансон. Здається, він обіймав посаду віце-президента в одній із компаній тітки Сари. Помітивши мене, вона привітально змахнула рукою і невдовзі вже стояла поруч. «Я бачу ви людина слова, містер Вентворті». Здавалося б, минулого вечора я не називав їй свого прізвища, але міг про це й забути. В обміняв тисячу доларів на фішки і рушив до рулетки». «Я гадала, ви надаєте перевагу Блекджеку?» – здивувалася Адрін. "Зараз скортить пограти в рулетку. За годину я виграв три тисячі доларів. Під час гри я звернув увагу на худорлявого чорнявого чоловіка, який пильно мене роздивлявся. Пізнав у ньому містера Джейсона, власника клубу. Нас, звісно, не знайомили». Проте я неодноразово бачив його обличчя в газетах. Я зібрав фішки і перебрався за стіл для Блекджеку. Першою мені здали даму. Вона лягла на стіл з сорочкою догори. Потім відкрили дев'ятку. У банкомета відкритим лежав король. Карту попросив я і отримав двійку. Двадцять одне. Негімовірно... Вивкнула Адрень. «Ви попросили карту, маючи на руках дев'ятнадцять?» «У банкомета був відкритий король. Я підозрював, що він має двадцятку, тобто мої дев'ятнадцять програвали». «Банкомет перевернув карту, що лежала сорочкою догори. Десятка. Двадцять, тобто менше за мої двадцять одне. Я продовжував вигравати». Банкомет усе частіше змінював колоди. Зрештою, Джейсон замінив і банкомета. Певно на того, кому він цілком довіряв. Нічого проте не допомагало. Адрин рушила за мною до каси. Вам схоже таланить, усміхнулася вона, проте лише губами. Чи справа не в талані? Я запхав банкноти в гаманець. «Повернуся завтра ввечері. Вдома я перерахував 12 тисяч доларів, виграні за два вечори, налив собі бренді і не поспішаючи випив. У середу, як зазвичай, зустрівся за ланчем з Амосом Тілманом у його улюбленому ресторані. Амос – адвокат тітки Сари та її фінансовий радник». Вважав себе другом родини. Він пильно роздивлявся мене. «До речі, Рочере, я чув, ти захопився азартними іграми». «Від Свенсона?» «Свансона. Він згадав, що бачив тебе в клубі Джейсона двічі». «А що робив Свансон у клубі Джейсона двічі?» Тіман знизав плечима. «Це його клопоти». Але, Ротшере, якщо ти вже надумав пограти в рулетку чи блекджек, чому ти обрав саме цей заклад? Нічого я не обирав. Що можу знати про казино? Просто пориджав повз і помітив, що лишився без цигарок. Я гадав там звичайний бар і несподівано для себе з'ясував, що під боком є місце, де можна зіграти в ту ж таки рулетку. А я про це і гадки не маю. Ось і вирішив спробувати. Ти ж розумний хлопець, Роджере. Звідки раптом таке захоплення азартними іграми? Про захоплення говорити зарано. А побував там лише двічі. А ти що небудь знаєш про цього Джейсона? Читав про нього в газетах. Тілман кивнув. «Половину життя». Він провів у в'язницях, крадіжки зі зламом, збройні напади. За ним чимали послужний список. Тричі його заарештовували за підозру вбивстві, але відпускали через брак доказів. Можливо, він і справді ні в чому не винен. Тілман пирхнув. Усі жертви заборгували йому чималі суми. Він пригубив коктейль. «Скільки ти вже програв? Якщо вже на те пішло, я виграв 12 тисяч». Він ну, обміркував мої слова. З іншого боку, Роджере, чи так уже обачно вигравати такі гроші, особливо маючи справу з Джейсоном? Він може вирішити, що ти нічим не відрізняєшся від його боржників. І у твоєму випадку він у збитку на 12 тисяч доларів. До речі, я буду вам вельми вдячний, якщо ви нічого не скажете тітці Сарі, хоча й у виграші. Ви ж знаєте її ставлення до азартних ігор. Увечері я знову з'явився в клубі Джейсона. Адрин Маклоузі, як зазвичай, приєдналася до мене біля рулетки. За дві години я програв близько тисячі доларів. Перейшов до столу для Блекджеку і залишив за ним ще тисячу. І зібрався йти. «Скільки ви програли?» – запитала Адрейн. Я знисав плечима. «Тисячі три?» Диві – «Диві», – поправила вона мене. Я усміхнувся. «Не можна ж увесь час вигравати?» «Не можна», – погодилася вона. «Проте ви все одно маєте десять тисяч зиску. Я повернуся завтра», – пообіцяв я. «Ти, схоже, стаєш нічною совою. Усе ходиш до кіно?» – запитала тітка Сара за сніданком. «Боюся, що призвичайвся до фільмів, наче той наркоман. Що ж, це твої гроші». Але наскільки я розумію, ціни на квитки нині просто нечувані. Я ще пам'ятаю часи, коли навіть у середмісті квиток до кінотеатру коштував 40 або 50 центів. Вона намастила маслом грінку. Я все роздумувала над запрошенням Веллінгтона. Тедеус Веллінгтон та його дружина запросили мене погостювати кілька тижнів на їхньому ранчо на Гаваях. У коледжі ми з Тедовсом мешкали в одній кімнаті, і до знайомства з ним я й гадки не мав, що на Гавайях можуть бути ранчо, де випасають величезні череди бичків. Тітка Сара поклала ніж на стіл. Я вирішила, що ти можеш поїхати. Ти дуже добра до мене, тітко Саро. «Тобі буде так самотня. Якось переб'юся. На скільки днів мені можна поїхати?»